Пауза. Тоді голос. «Тепер вислухайте мене!» Лунав голос. «Вам пощастило, що ви маєте справу не з бовдорами, а з людьми інтелігентними. Ці критини давно вас застрелили. Вони спершу стріляють, а потім думають. Як на мене, то ми могли б заприязнитись якби мали трохи більше часу. Ми не з тих поліцеїв, що вештаються по всіх усюдах і стріляють людей, щоб потім похвалятись подвигами у портових шинках. Ми влаштовані інакше. Спочатку стріляємо, а тоді годинами не можемо знайти собі місця от докорів совісті. А я до того ж пишу романи гукнув другий поліцейський. Щоправда, досі не вдалося нічого надрукувати. Тож попереджаю, зі мною не жартуйте. Форд вирічив очі. Що це за хлопці? Не знаю. Краще б вони вже стріляли. Похмуро відповів Завод. Значить, робимо так, загукав голос. Ви виходите поодинці із піднятими руками. Тільки без дурниць або ж ми перетворимо вас на решето. «А що вам більше вподоби? запитав Форд. Через мілісекунду повітря знову наповнилося озоном від бластерних черг, що влучали в комп'ютерний блок. Стрілянина тривала кілька секунд. Коли вона нарешті вщухла, луна... Пострілів котилися ще кілька секунд. «То що, живі?» Гукнув один з поліцейських. «Так», – почулася відповідь. «Лише не подумайте, що нам це дає велике задоволення», – гукнув другий. «Ми так не думаємо», – запевнив Форд. «Слухай, ну, Бібр Броксе», «Слухай, ну, уважно!» Це «Ще навіщо?» – гукнув заход. «А для того, – прокричав поліцейський, – що я тобі зараз одну розумну річ скажу, ти не ображайся. Тож або ви, здаєтесь, і ми вас трохи відлупцюємо, зовсім трохи, ми ж проти фізичного насильства, або ж ми зараз підірвемо цю чортову планету – з усім мотлухом, а заодно ще кілька інших. Але це божевілля, вирискнула Триліан. Ви цього не зробите? Ще й як зробимо? Запевнив її поліцейський. Правда ж зробимо? Спитав він свого напарника. Звичайно, які можуть бути сумніви, відповів тобі. Але навіщо? запитала Триліанна. Багать таким високоосвіченим лібералам, як ми, слід виконувати свій обов'язок. Я їм не вірю, промимрив зафод, хитаючи головами. Ну, то що ще постріляємо? запитав один поліцейський в іншого. А чому б і ні? І вони знову натисли на гашетки. Тріско дня із пека сягнули обугея. Поступово стіна блока буфетного регістру почала тікати на підлогу. Язики розплавленого металу підступали до ніг. Тікачі притислись один до одного тісніше. Вони чекали свого кінця. Розділ 33 Але кінець так і не настав. Принаймні, поки що. Раптом, мов по команді, стрілянина припинилась. У тиші, що запала, виразно пролунав придушений стоїн. За ним глухий удар. Усі четверо обмінялись здивованими поглядами. «Що сталося?» – запитав Артур. «Мабуть, їм набридло стріляти», – сказав Зафуд, знизавши плечима. «Чому?» ну, «Не знаю. Чому?»